بسم الله الرحمن الرحيم وانما تركت الاستئمان لله باب المحات اعتبار الصوره في الاجداد والجدات لان اعتبار الصوره لثبوت الحكم في محلنا اخريا يكون بالتريق التبيه وذلك ان ما يلك بالفروع دون الاصول ذاهب دي مكمل باندشقال رازي شتاص جمع بين الحقيقه والمجاز انك للسيده امينون على ابنائنا ابناء اغسطن او ابناو کے تاسو شبهم و تبرکلات احتیاط لم اعتبار ورکو عرب لم اعتبار ورکو نو باہرحال ابناو الابناتا مامان ورکو ددکا مختلف ووجونا نو را شای دل تاکی چکل ایسالی پا کل لبان در او خطو اکل لکی گیر بی کافران نیو مسلمانانو تاوی چی آمنون علی آبائنا او آمنون علی امہاتنا نو لپس اب اور اب کے حقیقت تے او پجد کے سشیدے مجاز آو دکرانگے لفظ امہات پا ام کے حقیقت تے پل مور کی او پجددات کے سشیدے مجاز کلن اکلن یادم حلق مور ہوئے او اب لفظ جد تم سکے گی لفظ دا اب دا دا جد تم سکے دقیق تک دغه ته کېم تاسو جنا بین الحقیقت والمجاز غمه کاه نو کم څه کم درو که څنګه چې ام ته د کافر ام ته امن ورکه نه د نیت دا جدیتم امن ورکه د وجه د سند د احتیاط نه د وجه د عوتب نشته د اب د ام اطلاق کنه نه کله په جدیت او دو وجه د احتیاط نه په جد دم کې نو د ک کافر مراد نیتم امن ورکه او د نکتم امر ورکه امن ورکه تداخ الفاظ د وجنائ د حقیقت کوم او جدات او ماهچې په کوم کې حقیقت او اباج په اپ کې حقیقت ابتا جد او جدات تام امن او دوجه ده شبینه په حفاظت ده دم گی چه د جداد و دم محفوظ شو کنشو زکا مجازان و تا دعوب سکی گی ده لپس سکی گی شاملی گی او دا کرنگی اجداد او جداد ده مجازان ده لپس شاملی گی جمع بین الحقیقت و المجاز مکره خود ده مختلف وجوهات و دوجه ندی تم امنون ورد دینا دی دي جواب برکوی چه انما اعتبار صورت لثبوت الحکم في محل آخران يكون بطریق الطبیعہ و ذالکا انما یلیکو بالفروع دون. الگستا حبره تک تا دکا وجه منگا چلو و پا دکا صورت کے چکلک فرعہ دا اصل سرطابی کولوش قالتا که ابن الابن د ابن سرطابی کولوشو ای ابن الابن فرعہ د ابن سرطابی کولوشو دا وجه دا هورتنا دا وجه او د احتیاط او موالیو الموالی دا فرعہ دا, دا مو... موالیو نو اتابی کریشو دو اغیس رفا امن کی دو وجد تناول زاہریو دو احتیاط دو دو وجد حرف او دل تکی خوب اوم چکم دے اغفر عدادا جدول اصل دے. اصل تابی کولی دو طرع نشی او دل تکی ابن ابن طرع و دو ایبن تابیشو او دل تکی اصل یعنی جد دا او جد تابی دو سکر زے دو اوم او دو اب گر زے حبرمزہ انترالاں نو دا کار چې مونږه کوم کوم احتياط مونږه موتبرو او حكم دم مونږه موتبرو او مونږه موتبرو او تناول ظاهر مونږه موتبرو نو دا په اغه صورت کې چې تکله فرع اتا دی کېدا سره او دی صورتونه کې هو اصول تابع کولې چې چا سره د فرایص لہذا دا خبر چې مونږه کوم چلو نو دا په سره پر دګه کې محسوس نه چې فرع د تابع سره او هغه دا کې نه موتبر نه چې سره تابع کېدې چې سره فرایص ف انما ترک بالاستمان او ترک لشه ده په استمان کې چې امان او واللشی په آباد باندې کوم محاد باندې انما ترک متروک لشه وي ده څه چې متروک صورت اعتبار د صورت اعتبار د صورت ظاهري او احتیاط هغه ترک لشه وي ده بالاجداد اعتبار د چا کې د اجداد او اعتبار د صورت اعتبار د صورت متروک لشه وي ده احتیاط متروک لشه وي ده او مكتوب لشه وي ده په اجداد جداد او جداد په اړه د اجداد او اعتبار صورت او د احتیاط او د تناول ظاهري لثبوت الحكم دا ہوئی په دپار د ثبوت محل اخر هو بل محل کې کېد شي په بل محل نه ان اعتبار د صورت اعتبار د صورت او د احتیاط کېد محل اخر په بل محل کې یوکونه په طریق تبعیة شي دا په وزالک انما یلک بالپروع او دا اعتبار دا صورت او دا شبه او دا عورفو دا لائک دا بالپروعی چی لاحق کولشی پروع دا اصول سرا دون الاصول دا دا اصول دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا حق شي چا سرا دا, سرا دا خبر ختم بالاشکال لازی ودری زیونا نور زکر کئی چیلتا کتاز جام بین الحقیقت والمجاز پڑی دا یودا چی یوکس توی لاعظا و قدمه فیدار نیاد ساتھ این دا احنا پو مسلح دادا چید اری طریقی سرا لابل لده الفاظ وزحت ہو لا ازمان کدم ده... ہو فیدار فلان دادی یو حقیقت تی یو مجاز دی دادار فلانم یو حقیقت تی مجاز دی او دا کدم ہو کماؤ حقیقت تی مجاز دی دا کدم حق... یو حقیقت لغویه دی این کدم بنا داخل اونده ده ایل حانه چیچی صرف کدم داخل کی حقیقت لغویه دال <سؤال> جی پره لار بار پودی اصرف دا ی وقت پیدا کری دا پنجه دا زیدن دروازه نا سخر کردن نهی کسمی خورده چی سخر کردن نظم اصرف دا پنجه دن نهی دا کدم کی خودنشو کدم وی دا غیتا؟ های دید اصوی؟ کدم وید اصوی؟ حقیقت لغویه شو خبر امزهن تره نو مطلب خدا راضی حقیقیت لواویو هو د کلام بالکل مهجور دی اغه نشي واسطه یو د حقیقت یو حقیقت اورفیت حقیقت اورفیت دا چې پیدل باندې اور موږ نن ترا قدم بنه قدم یې نه دی کړو پیدل نه ذمہ او درنګه دته نو دا یو د حقیقت اورفیت شي یو حقیقت دی نو خدا یو حقیقت هو بالکل متروک دی دا سفنالی. خبر امزا انترالا نو تاسو احناف واعی کده پیدل لالا دا معنی حقیقی دا معنی حقیقی دا عرفی دا کده پیدل او کده پسورلیا بانده سوار لالا نو دے با حانس کی چکل دا نیت نی احناف اوچی نیت نیت او حجودا حبر بیا خو بصرف پای حانس کی کده صرف دکا نیت کوکو ده حقیقته مترکه ده حقیقت معجوره مترکه نیت خدای نشيوله او بر کل خلق اخلينا فکه صرف ده پیدل نیت کو نه په پیدل بهانسکیږي که صرف ده سواره نیت کو په سواره بهانسکیږي او کدان نیت کو خبره منتعلن نیت کو چې په چپل سره بنزم نو چپل سره خالص کیږي با او کو بلا منتعلن نیت کو کاری صرف هانس کیږي چې ده دو لا ازا قدمه حکم د دې او محتمل محسوس نیت پیدل بنظم صرف اغیس ربا حانس کی سوار بنظم صرف اغیس ربا حانس کی منتحل چپلو صرف اغیس ربا سگی حانس کی و کدن ید انک انتاسو احناف کوائے کدک تحقیقی معنام اخلے چی کچر پیدل للا ام با کی او معنا اجازی اخلے کا سوار للا ام با نبار حال چی کلنید انکی مستاسو پنیز بانے مسئلہ اندک کرا چی پیدل او رکوب دولو صرف احانس کی جان او بل طرف تا دی مسئلہ که دار پلانکی کورتا ہے ندرس خر پورتا مانزم نو دا دی دوامانی دی یو حقیقی مانا دا یو مجازی مانا دا دار پلان دار اللے پلان دا حقیقت تا فملک لام تملیکی دی پکی فملکیت او دا مجاز دی پا عاریت تی او سوال او تاس ہوائے چه کلانیت نی کرے کلانیت ہو نو پا کور اختلی امبا او پا کور پا دا گی امبا سوالي به په باندې دا پر کرایوي نه ممب سغي حانسكي ټیک تاسو مسئله چې کله د کم یو کې کده ملت نه دیو کو پایو حانسكي دا, دا کرایوي والا نیت یې کړو په دې ځکه لفظ محتمل لږه فلاں چې د کم احتمال نه کو نه موتبر دی نه دا څه موتبر دی کلام احتمال او خو تاسو دا احناف په دغه صورت باندې صرف اشكال لازي تاسو وايي چې نی کردار یې دی یو نه د ملت نیت او نه د اړیت نیت کړو مو ته دا کېداري فلاں ویلې د پټو لو باندې سګي حقيقي معنا چې د دارکلاند ملکیت کوکور خپل انو باندې سګي او مجازي معنی سوالي لري په کرایې ده پګه و سګي باندې په دې یو صورت کې چې کلند د کو قدمه وو کې نیت کړل دي او نه پدارکلاند کې نیت کړې اس کا سفنستان د جما بین الحقیقه ته نه مجاز پدغته الفاظ کوم د قدمه کې انده کرا کې بن لړ او کماشین لړ حنسکیږي با او پدارکلاند کوم د خپل پوری وی مستار چوپنیس بانی دی دو زیونی کے بین الحقیقت دو دادو اشکالات شو تا یہ دو اشکالات جواب کهو کت راشد راشد درم اشکال مورے بے بے درم اشکال لارے وقذا کار ابو حنیفہ و کی من قال للہ علی ان اسوم رجبا ونوابه اليمين كان نذرا ويمينا ففيه جمع بين الحقيقه والمجاز لا جمال بين الحقيقه والمجاز تدروا الصوره السر لاجد له ما كان يقسم لله علي ان اسوم رجب او هم انتوا ونوابه اليمين او ذكرت قسميت كن نذر بكيد مخين وكان نذرا ويمينا لله علي لله علي چهزه با روجه ده رجبه نیسم رجبه بلا تنوینه خبرم زین ترالا چه بلا تنوینه او د دکه مخصوص رجب تیوالی ده دکه رجب روجه اونه نسلی نتاس وائده بانه ده کسم که پارم مخصوص رجب منوون بین احرکو منوونی والی بیا خودس سامره دروځي یو راجب بنيسم نو په خريکو مرکبه دي حانسکيږي خبرم زه انټرالا او په او سرت کنه کفاره راځي انکه د بلکې د وصیت کې کده باندې تاسو شه وصیت چې زما اتر کا قسم کاه راورکه خبرم زه انټرالا او د روزو کفاره ورکه ما باندې روزي ماوی چې د اوراجو روزي بنيسم قسم من کړلو او نظر من کړو لہذا نه مي اغه نظر پورا کو او نظر مي کړو د نظر اور قسم کا پارہ اگر ہم درنا اخری عمر کی وصیت سر بیا سمرا ظاہری ہو چر رجب ہو ته غیر منول مخصوص رجب ته دی والی معروف رجب ته دی والی بلا تنوین ہے وئی معرفت ہے وئی او مخصوص رجب تاسو احناب وای چې مخصوص رجب روزی ته تکا چې کم دی ات کړه د اونې مثله لہذا چې کلا دے دک ورځې اونې سده په د باندې قسم کا فارم ده او کدا باندې نظر کفارم نظرم دا نظرم دا نظرم پی خود دا نظر رجیم پی دی دا اغیر پی کزار او دا کسام پی سرم یو الفاظ دی دا حقیقت پا نظر کی دی لله علیان اصول او دا دی مانا مجازی کسام دی جمع بین حقیقت پا مجازی مکر دا, دا الفاظ دا حقیقت پا نظر کی او مجازی پسکی کسام دی چو دا کسام یتی ورسر او کو نو معنا مجازي او مانا حقیقی حقيقي هغه د الفظو اخلا. نو دا غه اشكال پر ازي خبر زمهن دراله. نو کپه دی صرف د نظر نیت او کو نه مين نظر او د يمين د غو نیت کو. نو ام امام محمد او امام ابو حنيفه رحمت الله عليه نظر اوم يمين نجمه جمع الحقيقه و المجاز. او کثر د يمينته کو نو نظر د پر خدا په پله حقيقي ده. खबर समझन तवला तो बयान जमा بين الحقيقت ولماجاز دا اغي उंदा नजर بهم यमिन दे कदर दुआले यते फो अकसरत दे यमिन फो छते दुआले फो दुआला राले जमेन आकसरत दे यमिन داو پنځ باندې چې کلنیا امام ابو نی امام محمد رحمت الله مسلک جدا دی د امام یوسف سے مسلک پر دیوې مشهور نه غا ذکر کړو دا پنځ باندې دا اشکال لري نو چلو نور ولنه واره کې بیلید په د دې پنځ باندې جمع بین الحقیقت والمجاز راځي کده دواله ی دیو کو او کده ایمین ی دیو کو نظر تجامل حقیقت مجاز زکه حقیقی معنی نظر د معنا مجازي يني ليشكلات توکي به جواب وایو پاين کيده کچرول ولې شیکت قالو ولې دي قد قالو ولې احنابه في من بباردا چا کې حلفان ان کيده ولې شجن جانب د شواپه ونه قد قالو ذحنا قول ولې په من د بباردا اګس کې حلفه چ قسم او لري لا زو کدموچي زب قدم می دي په دره پلان کې انه دا قسم چې د یکا او علي الملك دارا پلان به عمل باې هم ماه حقی ته کې داه حقی شوه وال ار جاره پهريو او پجاربانندې هم دا جم... مجا شوه جمعیان په دیټولو حو صود دی به حنسکیږېوم ازاد د خلها هرتل ج کور ته د داخل شي راقیبا سوواره دا مانا مجازی او ماشین دا ماناسه شوه ح شوه او ماشین دا معه حقی شوه وذ لله او د کرنګلي د بهنیپ محمد رحملهپ من پهه دا چاکې قاله چې اغوي للله عليهیان سون دا الپازوائی. لله علي انا سوم رجبا بلا تنوين وتوليك بلا تنوين و اي ده الفاظي و نواب اليمين اديس اليمين نيتو كي انه كان نذرا و يمينا النذر توليك اداه دي الفاظو معناها حقيقيش او يميني معناها مجازيش و فيه او قدري و صورتو كي قدمه او لله علي انا وفيه او قدك درو والالفاظو كي بين الحقيقه والمجاز جمع د بين الحقيقه او المجاز كي كلام و یو معنی حقيقي ده یو معنی مجازی ده موږ نه معنی حقيقي او نه معنی مجازي د ک خاص چي ته معیار نه بل یو درې معنی مجازي لوغي دا ډول ولا اپراتګزې دي ته عموم مجاز استلادي ورګي نه د ک معنا حقيقي لوچک مدات آیات کړه نه د ک معنا مجازي لوچک مدات آیات کړه معنی حقیقت ته ملک دا ډول نه معنا حقیقی ته او معنا مجازی ته د وځه قدم د پرا راکبنتل داد وړم نالو معنا حقیقی د یادکل ابرمځهن تر ل اشاره لپاره د لله علی ان سنن لپاره نظر د یادکل نظر او معنا مجازی د پیمی د دې جمله د دا دا تفصيل داد وړ د یو الفاظ ننالو د دې د تر تفصيل او د دماغ کی گچتاکه ما حقیقی حقیقی اور مجازی د اور د مجازی ما الذكر دوازه قدم د مراد نه داخلي دي خوښته قدم نه کې او ذکر دوازه قدم مراد نه دخول قدم ولا ادخلو او لا ادخلو اغه کډر کې بند داخل شنه لا ادخلو د راکب دم شامل او لا ادخلو متلق تیز رکید میډه نشته <متلق> ذکر د لاذل قدم نه مراد ته لا اتخلو ادخلوا سره کېد نه رکووب شته قسم د پدینه پرل چې راکې باندې قسم د بلکی عام قسم پرل ادخلوا نه بلته په کور صورت سره داخل شه دا یو درېما مانا مجازی عام اشعار دا هم د حقیقي معنا ته تا چې کوم موسم تر هم شامل نه هم تا چې کوم معنا مجازي او اشعار هم شامل ذکر قدم نه مراد نه لا ادخلوا لا ادخلوا عامره نه درې معنی مجازی عام دي چې مونږه یو معنی مجازی ورستا نو یو معنی مجازی موست نه دې سره مونږ معنی حقيقي اغسترا نه معنی مجازی قطر د د پاره فکر له انداخه دي افراد دغه معنی مجازی شي افراد افراد مونږ دلته پزنه یو معنی اغست لا ازول قدم لا ادخلو بس صرف معنی مجازی مو غاسته اشكال نشي کولې چې دا جرم کومه باندې د مجاز کله مون غویا زول کلم کې حدود کړم سارا مجاز انداز ګرځیدل مجاز ان دخول دخول لا ذا قدم لا ادخلكم انا دي و اضافه الدار يراد بها نسبه سکنه امراد په اضافه د دار سره دنه مراد نسبته سکنه ده څه مطلب دارا فلان مسکنه فلان ته معنا ده دارا فلان ته معنا ده مسکنه فلان دو سیدو زادت فلان کی ده مون یو معنا مجاز و که ما مون کوي نه او مسکنه فلان خلقور اله کويته کمز اوسي يو دي کوته اوسي کم کسبلي اګه پرتيوږيږي ته کور استه ماسکند اوسي د اوسه ده کم دي اګه پري نو اومو ایداله کرا کرا اي اومو ایداله ماسکنه پلان عام دي مدارا پلان په مارا د پش کنه پلان مون معنا یو معنا مجازي صرف اغست له جمع مون نه اگر چې دا عامه د حقیقت هم شامل د مجاز تنه اوموند له لفظ نه یو وإذا قد دري لقد دادي ورادي بها فدي سرا دي زات سربيره دکول شي نسبه سکنه يعني مسكنه پلان ودې کې مسكنه پلان او دا شامل دي ملکيت ته هم عاريت ته هم کرايته هم نفاته ورا متبرق شي عموم المجاز معنا مجازي اامه دريما ثالث هو هو نظير مقل وهو نظير او دا مسلا چې څنګه دي مسلو کې عموم مجاز اغستدينو د دې لپاره يوم بل مساله دردا درکې چې انت کې د عموم مجاز نکارو اغص بشوي وو او دا مساله جيدا نذير ما نذير دا اغ مساله دا لو قال كتر يو کس او يعده حر يوم يكدان فلان فلان بده آزاد په کمر استنانکي راغ په قدمه لیلن او نه هرن رايکه د شپې او درجه نووتې کا ته ده ولان آزاد ده بعينه د دین نذير دي ځکه ان اليوم متكونه به په لن دې باندې ځم بدی نه زیر څنګه ده د کیسوی دی عبد حری یوم یک دم پلان زما غلام به ازادي کومه را پلان کیره له یو معنا یو حقيقي د جنور پوزنه دی یوم او یو د یوم معنا مجازي ده الله وخت یم دی یو معنا څه شهره وخت خبرامزي نه دراله نو یوي يوم د کومنا شو وخت خبرم ځم تراله ان د تد دنورادو وخت د تد دنورات وخت وخت معنا مجازي تمه اغست د عام او یاته چې شه الک د یوم خپل معنا د کرز ده خبرم ځم تراله کنه او اغه کټره د شپې ازادي کې مسل ته مثلا تو علامه معنا مجازي مسل ته مثلا د اله امراځه ترالا مونږ ته نه لې لولو نه ته نه سالو رجل مونږ ته یو درېما معنا مجازي عاملو وخت کغه د شپې تم ده او کدا رزل اوه کغه د شپې تم ده او ترالا نه راته pano taka khabar shwa padil da ged yow kanun zikr kai da de bane do yow mukhtalif maani agastay shi de yow nakala maana yow kanun do ishar kai da de wazahat to de yow nakala maana agastay shi da raz maana aw qalatina agastay shi mutlaqi waqt te awastay shi da waqt maana razi la kasam che phto ki to ast maweeli kala ala koita tama to la شپار راز مړوي تا ته ما ده ته تر پروره زما شو کوم شپته را مرز هلکه شپږې وډنټ ته کړی روس کې وګانټا تیر کړ نو دا یا ته شپږې مزا اوس څنګه چې پختو کې وټول شپمرا د ډیره کلاسیکرد شپې مورات متلکه وکه کله نا کله شپه مانا د پورهش پرز یله کو استاسو شپو شي په کله شپه مانا د متلکه وخت او کانه پمانه ده سو شي په دې چې پورهش په مراد پوریش په میا دې دې راکلا سوا وخت مرادي الکه ټول ورځ میا دې نو سوا وخت درځي اکثر وخت درځي مرادي الکه و هیڅ ورځی دلته تیر کړي نو مستکل څ مرادي رځي مستنګ چې پښتو کې رس په د مطلق وخت او پمانا د پور راځي اشکال په معنا د مطلق وخت په شپک په معنا د پوره راځي پښتو کې موږ تاسو ته قانون او د قاعده ضرورت نشته خو چې څنګه په معنا استعمال کی سړی ته پته او ما سپین نه پزنت دار که ټول مې انتظار کومه ته پته چې زه ډیر ساتم هماره د وقت کل د وقت کلی لید وخت کثیر دي یو خپل کې چې ګر اساله په مشورې قانون څخه ضرورت نشته د مطلق وخت استعمال شوی منتوبه ده لګي که په معنا د شبي استعمال شوم او اکر درز په معنا استعمال او یو قانون ضرورت دی نه د دې فردي یو قانون ذکر کړي د اکه قانون ته د اشاره کوي د یوم سره پنځي کړي یو په دې کې عامل په ليو په دې کې مزافن الهي په ني نه دې چې کله مونږه وګدې په دې پلو نک موزاب فعل متمدو موزابن له فعل متمدو عامل فعل فقم نیوم په معنا د یوم زکه فعل وګد دې مستقل دین په کار نیوم په معنا د سره د یوم ال تدتر کې څوک وګورم صحیح ته وایم تاسو طالبانو د ګریډ په اړه ولرولئ او کچره چې عامل فعل غیر ممتد او مزاف الیه فعل غیر ممتد ممتد نو په معنا د مطلق وخت چې فعل وګدنی متک هو د فعل پکار دیوم په معنا د متک وخت دی کو درجه وخت یو ریشمي ورکړي خبرم ځم تراله دوی انداشه که یو ممتد یو غیر ممتد د غیر پر قانون دی چې پای کې عامل فعل وګدې که عامل فعل وګدې نو په معنا او که عامل فعل وګدې نو صحیح شه ف اوک نه غ ممتو د په د من کو عامل او مذا ل دواه منمت نه میوم په دو حقیگی او کا عامل فیل او مزاپ ال فیل دوه غیر ممت نوم پماه دقع او که چريو مببلغیر منتر نه په اغې کې اوګه عامل ته عامل ممتده خوږدال اوپي لا ظوم پماه ادوم او کا عاملهیرې منمت پماه دسب ملکی وقت ګلونډي لپاره مثال چې دواړه ممتدي اگر موږ یې تر نو هغه لپاره مثال او که دواړه موږ داغه لپاره مثالونه هغه داغه لپاره مثال ورکې شوې د تکا اا نګل لپاره اپ دې پلان ورکړل د ڈوالا غیر امنتد دین امرو که بیده که یو ما یر که بپولان رو غیر امنتد دین امنو کی بیده که آه نا غیر امنتد دین پکی امتداد و نی نو دا اگر است فرلا بحśnie یو ما یک دم از enfin تنو دوالا امتداد که امتداد بس دند کچھ ری ری امنی 모ید تن آم او چه دوالا کی امتداد او گه دوال آم رو کی يوم يركبوا پولان او امر کی بیذکی اختیار کوم سره او بدواللی نو چې کږي امتدادی نه اګه او چې دواله غیر ممتدی نو عدی حری یوم یکدم پولان او چې یو او غیر ممتدی صحیح شو یوه دیونه راواله بل دا, را دا ممتب او یوم یکدم پولان داګه ممتب شو امرو کې به د کې دا مونږ پدشه او مزه په لېه ولغیر مونږ پد پ یو مېګ دمو کوم اني دي بلغه په پربهار حالت د مثال سره ورکړي دي نو دې کې کوم دا مونږ دا څنګه مونږ د ذهن تن راضي تفصیله وجه دا هغه دا چې دا اورق ولخف آسان په جنې تاسو تماوې څنګه پښتو کې چې څنګه یو کو معنا د مو څخه کې ډایرک مونږ پد ابر همزه انترا نو دا عمدک کا وجره ف عرب حال د دکه قسمه اقالو سردایي او په استعمال کېږي کله په معنا د مطلق وخت دی کله په او قانون ورلږه د غلا ممتد نو وګت پله نو وخت ته په معنا دی یو د پوره راس په ده او کچر د غیر ممتد دین او غیر پرا مطلق وخت درځپی یو دیم په کار ده او کله یو ممتدي عامل ممتدي نو وګت او عامل غیر ممتدي په معنا ده عامل غیر ممتدي په معنا نپمان و ودې هغه ته اشاره کوي وخت د صورت کې مجاز نقار اغستې شویلې وو هو نظير او دا مثال او دا نظير د مالوکاله کې چریو یو تن عبدو حر او بدد حر یو ما یک دم پلان په کوم راز باندې چې پلان کیرا شي د دې يوم ته اشاره د دې کې د عموم مجاز نقارو اغستې شویلې نو په قدمه فان پلان لیلن او نهاررن در زی یاد شپ نوکه بدوه د بده شي که د خل د یوم ویل دا می سر مجاز درکو کوو مخکې چې څنګه لازه او قدم نهمون غراو مو مجاز کو اندږ مو مجاز شوي دی لاند ومه ځکه یوم چې د دد دوه معری خو متاقروره بپیلین هر کله چې دا مکتري چې بپیلن د دا سره لا یم ت د چک قدرران د پووم د رامه مخ ده متوج چې ګل قه پان لاانکرهرمتووج دا غیر آنی دے دلتا غیر آنی سر را گئے نو حملہ علا مطلق وقت دا مراد مانا مجازی عاما دا مطلق وقت تے مراد دے درازی وقت تے وقت دو شپی وقت تے نو حملہ علا مطلق وقت تابا حامل قلشی پو مطلق وقت باننی سمال وقت و عبیق وقت کی ید خلو پیهی لیل پا دے لیل سرے داخل لیل والنہار او نهار پا کم سرے داخل لیل نو گرے بازو دا چې بازو ویلي دی دا مشترک ته لکه زيو مشترک ته لیل لپاره اندازي ته یوم د پرم راځي. خدا خبره درسته نه ده. خبرم زه نه در الله خبره درسته نه ده. نه دا اشتراک په ځان باندې عمومی مجاز ولا دا خبره صحیحه یوم د یوم د پرواز لري لیل د پرواز د پرم مشترک نه دی. او پدې کې د عمومی مجاز ولا دا خبره زیاته صحیحه چې کله دا به غیر ممتازه قدوم انی شي. موندې خپل معنا مونږ پری خدا مونږتی او معنا مجازي ثالث عام وaban. چې هغه شپې ته مر له ور چې لفظ یوم کې دلته د عموم نه کار اغسته شوه لري د کرنګي په لآعزو کدم کې لا ادخول عموم مجاز شوه لري په د کرنګي داري پلان کې د ملک تنه نه اغسته شوه بلکې مس پلان دی کې عموم مجاز کار شوه لري لانا اليوم مزا کې یوم چې دې متا کړنه په پیل نه لم تتحمل على مطلق وقت یا د مطلق کې وقت راستي شي معنی مجازیه ما اغسته شي ثم الوقت ابيات کلتا وقت معنی واسه يدخل فيه الليل و النهار غي تمام وقت يدخل به الليل و النهار و اما مسله نظر الیسه بجمع الاذان او دکم جمع نشته مسله نظر چدا بل هو نظر بسیاده یمینا بموجبه بلکدا سه شیر نظر دا نظر د بسیاته په اعتبار د سی یمین له موجبه یمین په موجبه اعتبار سره الک سیغا سیغا الفاظ د نظر د الفاظ د سی دی؟ نظر. هو سره موجب چره موجب لازم ور سره پختله باندې یمین راځي ځکه یمین ستمد کیږي مخ کی درجهت د د پراو مباح تر میں مباح تر کده پر خودی مباح تر و الفیل او کئ نیسلی چې اس د نظر وکم نو دا واجب الفیل او حرمت المحروم الترق دی به نیسی لازمي تر او پر خودل د لپاره حرام شوه نو حرمت الترق یو شی مباح ته او تا پر ځان باندې کو خبر هم ځه دره لگا نو دې ته قسم وینه <تصفيق> <تصفيق> پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا اصل کس کلی او کینس خبرم ځین درا موباحو شرب د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کینس کله بزان باندې حرام خبرم ځین درا کله او حرام یې فقد فرض الله لكم تحلته ايمانكم یو شی مباح ابرم ځنه درلا او تا مباحه مرتبین او کو د ځان پر دې د حرمت مرتبه تبوت د دې تک قسم لکې کی الله وتع قسم پیغمبر اسلام ک سل او کن سل او پځان باندې نسکل لازم کړه نسکل لپاره پځان باندې حرام کړه نسکل الله ورته قسم وې تحلته ايمانكم الله ستاسو پر حلال کړی دی د قسم حلالون کې صدا کفاره دی د دلته کیم چې مخکې دراج دوجته نسلی او کهنی سرې خو د می نهروستتو چې تا د اللفز د دی نروست دی د ځان دپاره حرام سل حراملو نو د موبا پان باندې حرا شې کسم څ چې الته کې اصل پهځانې حرام م شو د دلته ک ستا د او ننی سل د او چې تا باندې ننی سل پهزانان با سلو نی د رالم او ننی سل د پځان حملو چې نونی سل د پان سکلو حرام ی ننی سمبره انعام قسم شو نو موجب کده کې قسم موجود ده الفاظ مونږ جمع بین الحقیقت والمجاز نه کړي په اعتبار د الفاظ صرف معنی حقیقی نظر دی او ورسره لازم پختله باند د خبره لزومیت وراله بطوره دلالت التزامی پختله موجب شرعی دلیله کړي لزوم شرعی موجود ده د ملازمه شرعیي د وجنه د ملازمه شرعیي د وجنه هغه ورسره سم راغی ورسره قسم عمران خبرمځه درنا مباح فزان باندې حرامول دي د قسم وي پکیده ک خبراله قسم وسر پخله جاما بین الحقیقه والمجاز نه اما مساله النذر بلس جامن اذن بل هو نذر بسیته الفاظ د صغه دو صدا نذر ده یمین موجب هی او یمین په اعتبار موجب هو الاجاب دگه ځان باندې اغه ایجاب وکو په ځان باندې غیر لازم شی لازم کلن الاجاب المباح اجب المباح چده یصلح یمینا د سشری یمین ک تحریم المباح دا کسمه مباح پهن نه حرام کې نو دا كننه ایجاب د و هم څه ده حرامول د مباحو دام قسم دي او واجبول د مباحو دام قسم دي واجبول د مباحو واجبو مباح د واجب کونکو پر حرام زغل نو ور سره تحریم المباح په پله راغی ایجاب المباح سره جانب مخالف کې سره راغی چې مباح کول دی واجب کلو نو پر خ덜 دی سکل حرمت التار کرا غي نو سنگه تحريم المباح د قسم دي مباح شي حرامول په امر اسلام د پړه اصل مباحو حرامو کله قسم شو نو ايجاب المباح د سره بل تر په اخر کې سره غي حرمت التار کرا غي دک معنی ور سره تحريم المباح ول معنی ور سره لنظام قسم دي خبرم ځان درالا نو ک تحريم المباح و هاذا كشراء الكريب بل جواب هم دي کړه بل جواب دې لله كمانه د والله لله كمانه د الله د ذكر قسم الفاظ او علي صوم رجب د نظر الفاظ نو د هغه الفاظ د ددي الفاظ يو الفاظ کې مونږ يمين او حقيقه مزاج جمع کړه نه د يمين الفاظ لله كمانه د والله او علي صوم رجب د نظر نه هغه نا دی نزیر بلی مسئلے سرکی و حازاکا شرع القریب دو موجب دو بانے مسئل لرکی چھی الپاس سرے اوشی جدا ثابت شی و موجب سر بلی مسئلے جدا ثابت شی جیمع بین الحقیقت و المجازو اونش لکا تو مسئل شرع القریب دے فا انہو تملکن بسیاتی ہی تا قریبی رشتدار واغستو قریبی رشتدار دے واغستو نو اس سیگی سر مل کر آگئے سیگی سر سر چې تا هغهته و مادن نه اشتی تو حاضل آب د من ک دا د نوواغ نود سرستا ملک کراغی تتحر دی الپازو سره نه راځي تتحیر زادیدته د ملک نهتلدي د ال سره خو ملک کراغی او بلطرته ملاظمی شرای دوجنا موجب ور سره دا, دا ملاظم ور سرهده خبره ده ملازمه ش ده امبر سلام څوک چې د کریبر تدار مالک شي پاد چې او دا غام ته قریب تدار دی نو الپازو سره ملک ک راغي هو موجب سره موجبې شرای سره شر په سر لازممه کړی دا, لازم دا خبره ده اول تانس شو آزاد شو جمع بين الحقیقت والمجاز پر دی البازو کی نشت البازو سر سرب مل کر او اشترا سره صرف مل کر آگئے خبر ہمزہ اندرہ رکھنا چتا آغستال اکڑو دی سر ازادی نرازی ازادی دی سر دا وجہ نرالا دی موجب دا وجہ نرالا یعنی شریعت لسر خبر لازم کرو جا خبر سر دی واقع سارا سکی ازادی نو جمع بين الحقیقت والمجاز نرالا سنگا چه بدی الفاظ کی شریاد قریب کی صرف ملک راضی تصیغه سرا خالطا و سرا موجب کی د خبر راضی د کرانګه نظر الفاظ کن الفاظ د نظر سرا نظر راغ او را موجب تو سرا سرا دې یمین امر ان درالا وحذا کی شراء الکریم دا پسند شریاد قریب شود موجب ولا مثلا د موجب د بار نظیر پیش کای فانه تملک دکا شراء د د تملک به سیادی الفاظ سرا اشتری تعجل عبد من توکل و دموجب دوجنا سر سره تخریب راغ ورنه دی په لکه منافق دی په لکه څه شي شراکه ملته اغي کی ملته تخریب کی د ملت نه وتل کی او دا مجازي معنا اند د دې مونږ د سر اډو اراده کړې نه درته ادا سره خپل او څنګه جداد تک اختل را له نو انت کی اغه د کسمه معنا مصرف کول باندې خبرم ځه درانه او داغه marked مساله کې اشكال ذکر دي جنول يمين په دې باندې اشكال دا باندې شته د اموجود د نیت په اړه ل فکرنه خبرم ځه درانه په صورت کې چې تبعه نوال يمين نه موجب شي هغه د کلام سرداځي او دا نیت څنګه کې یو صورت دا لذا اشکار تناوګي اشكال چې د تاسو موجب وي نیت ګینېتي کولې کار او پددا ویل کې دې موجب نه لیدا معنا مجازي ده او معنا مجازي لپاره څه کول شي نیت اگر امه کارا دداوی نبی اعظم او شه او ونه کول شي الله دې په حقیقت مجازي لله کما نه د الله له ال الله عليه وسلم ها حاذا کې شرایل قریب نه تملک به زه دا تملک به چې سره تحریرا به د موجهيه تحريزه په تبادله سره د